Дівчинка, що аж надто цікаво стежила за подією, вмить насупилась. «Ви всігда мене випроваживайте, коли щось небудь – пробурчала вона. Але батько кинув їй пальто та капелюха, і вона вийшла. Тоді кооператор сів коло дружини й таємничо промовив. «Ти не знаєш, Тетяна, що тут вечорами було, як ти в банях?» і розповів їй докладно всю правду про те, як дівчина його спокушала». Заманювали до кімнати, і він спочатку не розумів, заходив як до доброї, але одного разу заходжує Тетяна, а вона лежить і ногу так отбросила. Сідайте, каже Давиди Семенович коло мене. Але він, звичайно, переборов усяку спокусу, бо в нього ж дружина, дочка, і він чесна людина. Так она казав він після того любовника з горя завела «Но мене не може забути і все пристає. А це ще щось із письмом вигадала. Тільки ти не бери це до серця, воно обідно на всю цю глупості, а мені просто дивно, що вона в мені знайшла. Кажеться, я вже підстаркуватий, сім'я в мене не ну, отбуває такий заскок у серці. Вислухавши чоловікову доповідь, Тетяна Нечиперівна вжахнулась. Це значить, коли мене дома немає? спитала вона. Дарма що темпераменту їй бракувало, замах на родинне, родинне життя її оскоженив. Ах, падлянка! скрикнула вона. А перед людьми яке святе та Боже? Це гадина, котру ми пригріли, мовив зітхнувши кооператор, і Тетяна Нечиперівна ображена в найсвятіших своїх почуттях, з лагідної обивательки перекинулась на люту левицю.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 Головне в житті – це вміти поставити кожне явище на своє місце. Бо, як і між людьми, серед явищ трапляються пихуваті, задиркуваті нахаби, що претендують на великий вплив, не маючи на те жодного права. І не треба заплющувати очей на те, що до таких захвальців належить найбільше явище людського чуття. Всякі смутки, жалі, вболівання –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 Тоді постає питання, чи варто було його переживати, адже все, що не лишає тривкого сліду, є тільки ілюзія. Наші чуття варто ілюзорні, і все-таки вони гарні, сказала дівчина, обіймаючи його. Поцілуй мене, Юрчику, мені сумно сьогодні, і хай живуть ілюзії. Я поцілую тебе, але про ілюзії тримаюся іншої думки, щоб можна було погодитись на якісь нові, ніким не спізнані переживання, витворювати ілюзії, яких не знав світ. Але смішна річ користуватися асортиментом переживань яких минущість цілком очевидна. Думка, що сонце обертається круг землі, була ілюзією до Галілея, а тепер обернулась у звичайне неуцтво. Туга, якою дізнав перший десяток людей, була оригінальна, але туга людини ХХ століття є непрощена відсталість. Тому я й не дивуюсь, що сучасна критика так гостро засуджує надмірне захоплення чуттями і аналізом їх у літературі. Вона справедливо підкреслює вузькість, обмеженість людських переживань, глибоку їх консервативність.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 «Я певен», додав він, «що жодне почуття не витримає цього способу, якщо до кінця його застосувати». Дівчина м'яко визвалась із його обіймів. «Дозволь, я відчиню квартирку, ти страшенно накурив і наміркував». Порівняння, може, і не злостиве. його міркування з димом біохіміка образило. Але він подумав, я повинен тримати себе в руках. І коли дівчина знову коло нього сіла, нагідно промовив.